Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'adihi wa nasta'gfiruh Wa natubu ilayhi wa natawakkalu Alayhi wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi allahu Fala mudlilalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك وقنا اللهم سيئ الأعمال وسيئ النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك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 Saudara penerbit Al-Ustaz Mahathir Syahrudin, silam pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali segmen tafsir Al-Quran di Aikim ini dan kita masih lagi membincangkan tentang ayat-ayat dari Surah Al-Qamar. Surah yang membawakan kepada kita peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. mengikut jumhur ulama' ufassirin yang dimaksudkan iaitu insyikakul kamar kisah terbelahnya bulan sebagai satu mukjizat yang berlaku pada zaman nabi membuktikan dekatnya tempo putusan baginda dengan dengan waktu berlakunya kiamat sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian kita sudah pun membincangkan sebelum ini tentang kisah putusan nabi nuh dan juga kisah putusan nabi salih yang mana Allah Subhanahu wa kepada mereka satu nikmat yang besar dikurniakan Allah SWT unta untuk menjadi satu ujian kepada mereka untuk mengukur keimanan mereka kepada Allah. Yang mana perkara tersebut merupakan permintaan mereka sendiri. Akibat daripada kelalaian dan keingkaran terhadap suruhan Nabi yang mulia tersebut, maka Allah SWT sudah pun mengirimkan kepada mereka, mengenakan kepada mereka hukuman yang berat. Dan perkara ini juga sudah kita bincangkan. Menusi ayat-ayat yang ke-17 dan seterusnya Para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Allah kita akan ulang sedikit lagi beberapa perkara yang berkaitan Mengikut penjelasan oleh para ulama Sebagai contohnya Alimam Ibn Kathir dan Alimam Masyuti Menusi kitab tafsir masing-masing berkenaan dengan azab yang diturunkan oleh Allah itu Insya Allah pada kali ini kita akan membincangkan semula ayat ke-17 dan seterusnya A'udzubillah minasyaitanirajim وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرِ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي, في يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْكَسِرٍ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ النُّذُرِ فَقَالُوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعور أُلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبه فطاأته فأقر Fakifa kah n azab dan nuzul. Inna arsalna alaihim cipah wa'ida. Fakanu khashim al muhtazir. Walladhiya serna alquran al dzikri. Fakal mimuddakir. Kadhbad kaumulutim bin nuzul. Salakallahulaghir maksudnya demi sesungguhnya kami telah mudahkan alquran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil pengajaran dan pengiktibalan daripadanya? Demikian juga kaum Ad telah mendustakan rasulnya Lalu kami mereka kami binasakan mereka Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azab dan kesan amaran-amaranku Sesungguhnya kami telah menghantar kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan Yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan seolah-olah mereka batang-batang pohon-pohon korma yang terbongkar Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesanku terhadap amaran-amaran yang telah diberikan. Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Demikian juga kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran disampaikan oleh Rasul mereka Nabi Saleh. Lalu mereka berkata, patutkah kita mengikut manusia di kalangan kita? Lagi berseorangan diri. Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila, Tidaklah patut wahai peringatan itu diturunkan, wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya. Padahal orang-orang yang lebih banyak di kalangan kita yang lebih layak menerimanya. Bahkan dia merupakan seorang pendusta lagi sombong dan angkuh. Mereka akan mengetahui kelak siapakah sebenarnya yang pendusta lagi sombong angkuh itu. Sesungguhnya kami menghantar unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian kepada mereka. Lalu kami perintahkan rasul kami, tunggulah. Apakah yang mereka lakukan dan bersabarlah terhadap tentangan mereka? Dan kabarkan kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga itu dibahagi di antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian itu dihadiri oleh orang yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya. Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya. Lalu mereka manggil seorang kawan yang sanggup melakukannya lalu bertindak sampai dapat membunuhnya. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu perkikan yang dahsyat, lalu jadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur yang dikumpulkan oleh Tuhan punya kandang binatang ternak. Dan demi sesungguhnya, kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk diingati dan juga diambil pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peningatan dan pelajaran daripadanya?" Demikian pula kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya. Sedangkan pendengaran, rahmatilah dan dikasih Allah sekalian. Satu episod yang sudah pun kita bacakan sebelum ini tentang azab Allah SWT kepada mereka yang ingkar. Lalu diturunkan kepada mereka satu angin kencang yang dahsyat. Dalam pertemuan sebelum ini pernah kita bincangkan bagaimana azab yang berlaku kepada Nabi Nuh, iaitulah diturunkan hujan dari langit dan air yang keluar dari sumber-sumber mata air di seluruh permukaan bumi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara ini dalam ayat ke-12 yang lepas. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa fajarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Dan kami jadikan bumi itu memancarkan mata air-mata air, bertemulah air langit dan bumi untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. Maka azab Allah SWT yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh, iaitulah banjir besar. Manakala azab yang diturunkan kepada kaum Ad, iaitulah apa yang disebut oleh Allah SWT bagaimana berlaku angin kencang dalam ayat ke-19. Sebenarnya, air ataupun ribut atau segala-galanya merupakan tentera Allah SWT. Dan hakikat ini disebut, A'udzubillahimasyaitanirajim. Walillahi junurus samawati wa wal arab bagi Allah Subhanahu wa taala tentera langit dan tentera bumi air telah pun menenggelamkan penduduk yang engkar di kalangan pengikut Nabi Nuh dan suara petir yang kuat telah pun memusnahkan kaum Ad yang tidak beriman kepada rasul diutuskan kepada mereka Siapa mendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian dalam apa yang kita bincangkan, sebagai seorang Islam, Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kita menghadapi keadaan-keadaan selepas kewafatan baginda, melainkan baginda mengajar kepada kita wasiat-wasiat untuk kita amalkan. Sebagai contohnya, sebelum ini kita telah mempelajari doa bila hujan turun. Dan waktu hujan turun merupakan waktu mustajab doa sebenarnya, seperti yang dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Demikian juga bila berlaku ribut sebagai seorang Islam, diajar kita untuk memohon kepada Allah perlindungan. Kerana ribut ini bila datang tiada siapa pun yang boleh selamat melainkan siapa yang dikendaki oleh Allah SWT. Dengan sebab itu sebagai seorang Islam diajar kita untuk beramal dengan doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam titipkan buat kita. Nabi anjurkan kita beramal dengannya. Ya itulah kalau dapat kita beramal dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa bika min sharriha. Pendek sahaja doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa bika min sharriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa bika min sharriha. Hadis ini merupakan hadis yang dianggap sebagai sahih, dinilai sebagai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adhkar. Dijelaskan kepentingan untuk kita mengamalkan doa ini. Maksudnya, Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin yang kencang ini, yang menakutkan ini, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan yang dibawa bersama dengannya. Ini satu hadis. Ada satu hadis lagi yang lebih panjang dan lebih jelas. Maksud yang dikemukakan, bila berlaku angin kencang, ribut, taufan yang menakutkan, kita mohon kepada Allah perlindungan. Sabda Nabi SAW mengajar umatnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min syariha wa syarih ma fiha wa syarih ma ursilat bihi Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu perlindungan Aku mohon kepadamu kebaikan yang dibawa oleh angin ini Dan aku mohon kebaikan angin ini dihembuskan dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan angin ini dan segala apa yang dibawa bersama dengannya, bersama dengan tiupannya itu. Ini doa yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Merupakan hadis sahih dan inilah juga oleh Al-Imam Al-Tirmidhi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidhi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ertinya, bila berlaku ribut kencang, bacalah doa ini. Sekurang-kurangnya, doa yang pertama tadi. Doa kedua, doa, doa, doa ini merupakan doa dari hadis sahih. Yang mana Nabi SAW menganjurkan kita untuk membacanya. Ada kala Nabi SAW ketika berlaku ribut yang kuat, angin yang bertiup kencang dan juga hujan yang lebat, Nabi SAW akan pergi ke masjid. Memohon kepada Allah perlindungan. Tambahan pula kalau berlaku ribut tersebut pada hari Jumaat. Tapi dari sudut penilaian kepada hadis ini, ada hadis lain yang mengatakan bila berlaku ribut kencang, angin yang kuat, hujad yang lebat, Maka tidak lagi disyariatkan untuk kita salat berjumah di masjid Bahkan dalam satu hadith Ibnu Umar Anhuma akan pergi ke masjid Melawangkan suara mengatakan Semayanglah ala Semayanglah kamu di rumah-rumah kamu Kena mengambil kira bahaya yang akan limpa Kalau kamu datang berjalan keluar daripada rumah pada waktu itu bagi Nabi SAW yang mana rumah Nabi bersebelahan dengan masjid tidak ada masalah. Dan demikian juga sahabat-sahabat yang tinggal berdekatan dengan masjid Nabi SAW. Ada pun yang duduk berjauhan tidak disyariatkan untuk datang semayang pada waktu hujan lebat, pada waktu ribut taufan itu berlaku. Sedang pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, ini merupakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh kita amalkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah perlindungan. Kerana angin yang kencang ini yang telah membinasakan kaum yang kita bincangkan di sini. Yang telah berlaku kepada kaum ad. Bagaimana dikatakan oleh Imam Asyuti ketika membahaskan perkara ini. Kata beliau. Akhraja Ibn Abi Hatim. Fi yom napsin mustamir. Kata yom al arbi'ah. Kata yom al arbi'ah. Waktu keluar ibn Munzir dan ibn Marwai. An Jabir bin Abdullah kata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kepada Jibril, ikuti dengan kanan. Kata yom al arbi'ah. Waktu keluar ibn Marwai dan Ali. Kata, naza'at Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kanan. Kata yom al arbi'ah. Kata yom napsin mustamir. Dalam satu hadis yang di oleh Kata ini Munzir dan Ibn Mardawai daripada kata seorang sahabat disorot daripada Jabirin Abdullah bahawa Nabi SAW kerap melakukan, letakkan hukuman yang dalam mahkamah baginda SAW berlaku kes-kes pada hari Rabu mengambil sempena berlakunya hukuman Allah kepada kaum-kaum sebelum daripada kita semuanya berlaku pada hari Rabu bahkan Al-Imam Asyuti mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah menimpakan azabnya kepada semua golongan yang engkar pada hari Rabu. Kata beliau menurut satu pandangan yang dikemukakan daripada Ibn Mardawai, daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Su'ila Rasulullah anil ayam wa su'ila an yaumil arbi'a' Qal yaumin nahsin, yaumun nahsin, yaumun nahsun. Qal wa kaifadzaka ya Rasulullah? Qala fihi Allahu fir'auna wa qawmahu wa ahlaka adaw wa thamud. Nabi SAW dilaporkan, kerap melakukan, menetapkan hukuman pada kes-kes yang berlaku dalam mahkamah yang dibawakan kepada baginda, diputuskan pada hari Rabu. Kerana Allah SWT menetapkan hukumannya dalam banyak episod sejarah kepada Fir'aun dan juga bangsa yang menyokongnya kepada golongan al dan Samud Selum daripada itu, semuanya berlaku pada hari Rabu. Jadi ini merupakan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan dalam satu pandangan yang lain bahawa peristiwa tersebut berlaku pada hari Rabu dalam minggu terakhir daripada bulan yang dilaporkan peristiwa tersebut menimpa kaum Ad. pendengar pendengaran rahmati dan dikasihi Allah sekalian insya-Allah kita akan bincangkan pandangan ini seterusnya dalam kuliah akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala wallahu aalam. وسل الله على سيدنا